Йей бо правда! крикне, покриваючи всіх один міщанин. Хто ж той міщанин? Київський Тарас Сурмач. наїхало до Іванця виборних з усіх городів на Чорну Раду. Йей бо! каже, правду, добрі молодці говорять. Таби твоє, пане гетьмене, здоров'я, а ми тебе і хлібом, і одежею обмислимо. І тебе, і твоє товариство не попускай тільки нас нікому у вобиду.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 Запорожець ради вас усяку нужду в січі приймає, білої сорочки з роду не бачить, як же нам не любити братці добрих молодців, як нам не волити Івана Мартиновича собі гетьманом. А Брюховецький каже, дітки мої, Господь з вами, з вашим гетьманством.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 Серце моє болить, дивлячись на ваше убожство. За батька Хмельницького текли по Україні медові ріки, Люду бирав спишно та красно, як мак у городі. А тепер достались ви таким старшинам та гетьманам, Що скоро й шкуру з вас і здеруть. Над вами, мої дітки, воїстину справдились святі словеса. Хіба не багатії вас утискають, хіба не вони тягнуть вас на суди, хіба не вони зневажають ваше добре ім'я, озиваючи вас хамами та рабами неключими. Їй бо так. йе бо так. репетує кругом сірома. Прокляті кармазини швидко видуруть у нас душу із тіла, не те що. «Коли б не ти, батько Гетьмане, заступив за нас при лихій годині, так да хто б із нас пожалував?» А Брюховецький знов до запорожців. «Ви знаєте, моє товариство миле, мої рідні й братчики, у яких саєтах і з яким достатком прийшов я до вас у Січ, і де ж то все подівалось, чи я пропив, чи прогайнував,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 Так і я все до останнього жупана пороздавав своїм діткам. А тепер от і сам обголів так, що й пучки лізуть із чобіт. Доведеться незабаром ходити так, як лапко. Що ж, походимо й без чобіт, аби моїм діткам було добре. Батьку ти наш рідний, кричать кругом ледві не крізь сльози. Да лучше ж ми збудемо все до останнього рам'я та справимо тобі такі сап'янці, що і в царя нема кращих!» «Господь з вами, мої дітки! Господь з вами!» – каже, здвигаючи плечима і відступаючи на бік Ницей Іванець. «Ви, може, думаєте, що я, так як ваші нашийники, стану драти з ваш шкуру, аби б тільки в мене на ногах рипали сап'янці?» «Не доведи мене до цього, Господи!»